custom voice and dj drops custom voice and dj drops custom voice and dj drops i was up last night listening to the exclusive upcoming oh my god best of the show man the hairy Six, five, four, three, two. We locked them up, but they escaped. So we locked them up again in a radio studio. Exclusive. Exclusive. Shut the hell up. No! Vem ska se när de inte vi och vem ska när de, de inte vi? Det finns på listan att vi tar av och alla lyckan som vi också var. Mäcker-attacken delar denna podd och Super-C en delar denna podd på känns väl rätt okej. Okay, men inte när de spelar som en kej. Vem ska jag slåss med, sver och inte vi och vem ska ta en dross som inte vi? Typ sätta sin mott i en hall. Det känns väl också lite fel. Och villig är vi stora Och jag, nu fick du Och villig vi stora Och jag, nu fick det. Vem ska spela i ett här om inte vi Och vem ska hugga i ett om inte vi ska hand med stepp för våran skull Han kommer förmogen vara ganska full vem ska slå rekord om inte vi Och vem ska dricka Om inte vi kan satsa på en gammal tjuv Och hoppas då vi på lite tur Mac Attacken, del av denna podd Och SuperCR, del av denna podd Mac Attacken, del av denna podd Och SuperCR, del av denna podd Attack en del av denna podd och SuperC är del av denna podd Vem ska se när de inte vi och vem ska se en last inte vi Vem ska slåss med svärd om inte vi och vem ska ta en kurs som inte vi? Vem ska spela i ett här om inte vi och vem ska hugga i ett där om inte vi? Vem ska slå i kor om inte vi och vem ska dricka om inte vi? Välkommen. What? So. Gör vi Välkomna till ännu ett avsnitt med mig, McAttack, och födelsedagsbarnet, Super C. Hur känns det att fylla hål? Hur känns det att bli lika gammal som din kollega, McAttack? Ja. <laughs> lika mogen. Lika mogen, ja. ja. Jo, tack. Bra. Ja, ha? ha? Ha? Det känns kanske inget speciellt? Nej. Nej, gjorde inte för mig heller när jag fyller 31 faktiskt. Var det så? Ja. Jag kom på det igår när jag åkte från träningen. Att jag förlorar man. imorgon. Konstigt. Ja. Han ja. ringde du direkt till sjukskedje, va? Ja, ja. Ja, <laughs> ja härligt. Vad, äh... Jag Har du haft en bra dag? Ja, då har jag haft, ja. ja. Ja. Jag trodde ju att du hade glömt. mig. Ja. Du betett det som ett kräk. Ja, hela dagen. Och, det har vi glömt också. Vi ska ha presentutdelning live i studion idag. Nej, vad tänker du med. Nej, det är sant. <laughs> Jag tänker inte spela glad om jag inte blir glad Jo Är det din grästrimmer som du vann i golfträmningen? Nej Är det din Vad fan förstör inte nu, gissa inte med nu Du kan väl få gissa, är det din gamla Nej, det är inte. Varför ingen. kan jag inte få din gamla fläkt? Min gamla fläkt ska du inte få Du har köpt en ny fläkt du, ja, En, A, en A, A, A, fläkt A, A, C. A, C. A, C. Så kan väl jag få den, du vet hur var det är hemma hos mig Ja det vet jag ja. Jag vet också att du har mycket större fläkt hemma hos dig än vad jag har här. Jag har jag inte. Det har du ju. har ju en jättestor fläkt som står mitt på en stolpe. Ja, men den, den låter hade du förra året i alla fallet. Ja, men det, jag, jag, vill jag att du inte har den, den låter den, den låter du... ingenting. Alltså, nej, okej. Okay. Nej. Det gör den Det, gör den. det låter skit. samma. Ge ja. mig mig present bara. Ja, okej. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Jag måste gå och är Kan den inte inslagen, är det inte? Ja, vad är detta? Okej, okay. ja, är du? Titta Det skulle sägas att mackan är ju världens sämsta på att ge presenter. Nej, jag är jättebra. Det brukar t vara så såhär potatisskalar och sånt. Bort, titta vart, titta vart, ja. fortsätta titta vart. Ja. Ja, nu. <laughs> det här. Nu har jag ett grejer på gången. Men får jag inte den? Jo, jo jag... det är flera. Vad åpen jag låter. Ja. Är det, det sådana här saker du... <laughs> Nej, nu ska jag vara tyst. Ja. Eh, för det, för... Du kan väl säga vart vi finns först? Ja. Gör det du, så... Nej, jag kan ju inte du, den radda. Gör det du så jag presenterna än så länge. Ladda ner oss från iTunes. Och det ska jag säga... De här två får du inte, för de är mina. Ja, det ska jag faktiskt säga. att Ni måste ladda ner den från... Eh, den med bild på. Och där det står explicit. För att... Mm. Ta till dem att uppdatera sina prenumerationer. Jag tror det är mycket där som är. Ja, det kan vara det. Att ni mm. måste göra det på den andra... För att vi får det emot oss ute på iTunes så jag har pratat med dem och tar bort den ena. Fast de, det är något där. Det försvinner inte. Så tänk på det. Tackar Det bra. Nu ska vi börja med presentligt här. Eh, först och främst så tycker jag att vi ska ha en sån här det, det, det är mycket bra att ha grejer nu. Får jag säga vad jag tror nu? Ja. Det är att du har varit på biltema och gått runt med kundkorg och bara lagt ner massa grejer. Mm. Så jag kommer få Nej. torka blad. Nej. Nej. Kör. kör. Ja. Den här tycker jag du ska ha. Ja. Bara så. Ja. Varsågod. Tack. En ja. ficklampa Ja och En, bra, bil en bra ficklampa också. LED-belysning. Okej. Okay. Ja. Varför tycker du jag ska ha det? Du får gärna förklara dig. Ja, men du är ofta ute och går i mörker och, och så vet jag att vi har varit ute flera gånger med din bil och sånt. Och så har du inte haft ficklampa med dig. Det är jättebra att lägga den i bilen. Det är bra att ha. Det kan vi prata om. Ja. När har vi varit ute med min bil och jag har behövt ficklampa? Skit i det nu! Det är Nej! Nästa present. De här tycker jag du ska ha. Oj! Ja. Arbetarvantar Handskar Hanskar. Vad tusan ja. ja De sitter ju som en smäck Jag tog de största de hade Ja vad bra ja. Då kan jag börja bära saker Du vet saker. ju du vet vad de säger Stora händer Stora handskar Ja Ni får säga till om ni behöver hjälp att flätta Ja För, det är... För nu kan Christian både lyfta och, och tejpa Och tejpa Silvertejp <laughs> Silvertejp Skitbra Sen tänker jag så här säger du Christian. Nu tänker jag så här. i sommar nu ska vi ut och jaga örn eller ja. Vi ska vara ute i skogen mycket. Vi ska hugga träd och vi ska jaga örn och vi ska skjuta och grejer va. Har du rånat biltema? Ja. Så nej. Så och då kan man ha med sig vatten. I en mycket smart hopfällbar dug, 15 liter. Oj, vad det är så stort Ja, vad är detta? Den är jättesmart. Om man bara, man bara fyller på vatten så, så växer den ju stor vattenmängd man har i. 15 liter. Ja, ah, okej. Okay, jag trodde det var 5. Men det är ingen. ingenting. <laughs> ja, ja. Det hade du aldrig orkat bära. <laughs> Nej, det får ju du bära där Jag ger inte till dig. Vad det? Va, Vilka jävla presenter. Precis vad jag önskar mig. Ja, jag vet. Ja. ja. Ah. Är det mer? Mm. Det räcker. Nej, det är mer. Alltså, jag är jättenöjd med detta. Mm. Kolla den här. Ja. Ah. Ja, vi kommer lägga ut bild på allting. Vi lägger, ut en, vi lägger ihop allting. Så bild ja, det ska vi, vi göra, det ska vi göra. Ja. Jävla, ja. Det är jättesmarta grejer. Fan, vad smart den var. Den här vatten... Har du aldrig sett den innan? Köpte den på Mofo? Ja. Ja. Mm, Det är jättebra. Sen vet ta någonting som du behöver när du sitter och spelar ditt tv-spel? Varsågod, batteri. Det kan man behöva. Jaha. Oh, oh. <laughs> Alkaline. <Yeah. laughs> ja. Sen vet du ju även, skriver de på paketet att plus är uppåt och ner, minus är neråt i batterierna. Ja, det kan nog vara bra för det här. Står det inte på batterierna. Ja. Sen så har, vet jag ju också att du har lite problem när det, när det är vatten och så, lite överallt. Där, på, framförallt på din bil. Eller hur? Därför får du en våt skrapa av <här> <Och> mig. <här> Varsågod. <här> Vad ska jag lägga all den här skiten I bilen okay. <laughs> ja. Ha, ja En våldskrapa ja, När använder man den När man har tvättat bilen så kan man skrapa av bilen Ta snabbt och enkelt bort vatten från bilen Efter tvätt, handtag och plast <laughs> Med skrap av silikon ja, Perfekt, tack så mycket Ja. Jag skulle behöva låna den i <laughs> <tårdagen>. <laughs> Ja Och eh, nu när du har En var. Ehm, uh, dunk. Ja. <laughs> Så behöver du ju även en uppvärdbar hink. Vad det? Vad smart är inte den? Herregud, 11 liter, vi kan ha med oss 26 en. liter vatten i utifrån. Ja. Vi kan begrava ett bildsvin i den här dunken. Ja. ja. Visst är den bra? Mm. Nu är det snart slut. Nu har vi en liten, liten grej kvar bara. Aha. Ja. Och det är den nästan... Men det är ju hål i den. Mm. Men det är ju där vattnet går in. Har man bara vattnet så här? Ja, det är Aha, ju en band Ja! Och så kan du lägga den här fina förpackningen också som kommer. Ja. Mm. Ja, som sagt, vi lägger upp bilder på detta. Ja. Och så det sista nu. Det sista nu. För det här vet jag att varje år så har du bekymmer med detta. Och vad. Alltså, ja. Vi ja. tar sista så ska jag säga en grej, sen. Varje år har du bekymmer med den här. Och, där, och du letar alltid efter sånt här och så nu får du en, alldeles skämd En, ett fälgkors Ja yeah. Fast det, inte mycket fälg, det är inget kors Utan mer en som. Det är mer ett L Ja Men, eh, som passar Och den ska du ha i bilden och du får punktering så Ja precis Vad ska ja. jag göra med den jag har? Ska jag slänga har jag den? Har du en sak? Ja Ha den, då, jag jag tar vi, nej, då tar vi då tillbaka den här och så låter vi ut den denna. Nej, jag vill ha den. En present är en present. Du? Ja, nu ska det sägas också att. Nu är det slut. Ja, tack så mycket. Nu för, är, det för, för, för, är det slut i påsen Tack så <laughs> hemskt mycket. jultomten har gått hem. Det var inte en grej som inte kom från bildtema. Jag var där handlar Ja, du var där. Ja. Ja. Ja. Jag sa ju tidigare att jag kom på i morse att du fyllde upp. <laughs> ja, jag har ju trott hela dagen att du har glömt av det. För du har ju inte sagt något och vi har ändå smsat och mm -hmm. pratat i telefon. Ja. Och du har inte nämnt det. Så att jag skulle ta upp detta nu vid podcasten att. Hur fan kan du glömma det att du är världens sämsta bästa ah, ah, ah. vän? Men. Och sen så när jag kommer upp hit så ja. säger du att eh, ja, grattis och så fick jag med en kram och så. Ja, då tänkte jag, han, fan han kommer ihåg det. Men nu när du, det här med värsta bästa kompis. När ja. du förklarar alla grejerna att jag saknar dig och saknar det. Så vet jag att du väl du känner mig men tack så hemskt, hemskt mycket för sakerna. Jag du inte en fickla i bilen. Saktar du inte fick lägga mig bilen? Har du fick lägga bilen? Nej. Nej. nej. Säg tack så mycket för den. Tack. Har du en hopvällbar dugg hemma? Mm. Nej. <laughs> nej. Nej. Hur bra som <laughs> helst. Jag känner dig jättevärd. Du har inga arbetshandskar heller. Nej det har jag inte. Nej. Och jag vet hur mycket du gillar att arbeta. Ja. Ja. Jag tänkte ge dig bokshandskar förut men så, så kommer på i samma sekund att... <skratt> att då hade jag slått dig i Ja, är jag dum eller? <laughs> nej, nej, nej, nej, nej. Nej, så ja. så är det, ser du Detta var också en jävla inledning Ja, vi, vi startar om efter passen. Vi hade tränat ja, gör vi Inför dansövervisningen på kursavslutningen En tävling med pokal och extra fina diplom De hade trimmat samman under två terminer nu Johnny lyfte skrot och var så brun Och gittan sydde på en grej med paljetter Men veckan före tävlingen fick Johnny en smäll Översvank partiet i en korblad serie där man förklarade att han hade doktorn så då. Oh, Baka ja, i verkligheten. Presentera oss nu. Eh, ja. Eh, ni lyssnar nu just nu på Mac Attack och Super to mm. Satt som en smack. Tisdag 29 maj. 29 maj. Ja, den ja, kan då. De. Ingen nej. låt idag. Ingen mm. som vill skriva mer i iTunes. Nej, tråkigt. Tråkigt. Ja. Vi, eh, jag fick en eh, liten reprimand. Av en som jag trodde var en kärven visar Visade sig att han var precis så bitter som jag alltid minns han. Du har tagit jävligt illa vidare utav det här. Ja. Mats, om du lyssnar, du vet vem du är. Jag brukar inte säga namnet. Det kändes in i hjärtat det du sa. Han sa att han hatade våra sång. Våra sånger. Ja, alla våra låtar hatade han. <laughs> ja. ja, jag gillade det på något sätt. Nej. Och du hatade verkligen du har tagit illa vidare. Är man så nära vänner som jag trodde vi var, så ljuger man. Och säger att det är bra. Ja, det är du hellre Ja. velat. När vi ändå är inne på ämnet. Rockodaman som fick låten förra veckan hatade den också. Ja. Det är tråkigt. Ja. Tur att vi älskar älskade av alla andra lyssnare. Ja. Men de två, de, jag vet inte... Vi är tillbaka på första sidan i iTunes. Ja. Så någon tycker om dem. Oss menar du? Någon tycker om oss? Nej, låtarna. Alltså, Man, har du ja. så. Alltså. <laughs> ja. ja, så är det roligt. Ja. Eh, hur har helgen var förresten. Jättebra. Halmsta. Alltså, till och sandal. Ja. Sandel. Oh, Fantastiskt där nere. Ja, ja, ja. Var det bra väder och så. Mycket. Ja. Du ser väl hur brun jag är. Nej. Ja, men det är. Ja. Mm, Jätte så Solen tar på mig direkt. Mm. Mm. <laughs> jag ser det. Mm. Ja. Vad själv då? Eh, jo, jag hade en, en helg som var lite upp och ner. Lite upp och ner var den. började med, eh, jag jobbade lite i lördags. Mm. Efter det så var jag på Speedway på Ja, ah, det har jag sett att de håller på att med. Nej, inte nu längre. Det är slut nu. Ja, förra veckan alltså Ja, inte idag För idag höll de på att ta bort allt Ja det är Men vet du vad, det har jag glömt att säga till dig En dag när jag gick från jobbet Jag går ju alltid förbi, jag står ju i garaget. Då kom alla Speedway-åkarna gående där I sina dräkter Och hoppar på sina cyklar och så körde de in Utanför Ja, ja, ja, det är ja. Så jag kunde ta på alla Tony som var där Nej, nej Nej inte Men alla andra var där Jag var Ja, ja. du! Ja. Medan Sven ändå är inne på ett annat ämne. När jag åkte hem idag från jobbet. Ja. Så kör jag ner här och ställer mig på parkeringen. Det är en stor grusparkering där, ja, där alla får stå. Så man har inga ja, ja. speciella platser. Jag förklarar för de som lyssnar. Ja, just det. Ja, vi är i dag. Och detta, detta var det roligaste på hela dagen. Mm. Ehm, för, efter presentutdelningen. Mm, jag menar det. Ja. Ehm, nej, då är det en bil som kör in framför mig, eller som kör in innan mig på parkeringen och ställer sig. Så jag ställer mig till vänster om honom. Och när jag ställer mig så tittar jag in till, i bilen till höger, den rör Volvo. Så tittar han på mig. Nickar han till sådär. Hallå, ungefär. Och jag, jag är tillbaka, det gör man ju. så Hallå, <laughs> ha, hallå. Hoppar ut ur bilen, då står han kvar. Hallå sin bil, men han står ändå kvar. Hallå du? <laughs> ja, hallå? Eh, uh, det här ska bli du. Vilket? <laughs> Träningen? Vad? Uh, vilken träning? Ja, det är ju en fotbollsplan också, mm. ska ju sägas. För er som inte vet. Ja, uh, uh, vi ska ju köra lite nu. Nej, alltså jag ska inte vara med. Du pratar nog med fel människa. Nej. Sådär. Jo, men jag ska upp på käka. Jag har tränat det här. <laughs> du är för rolig du. Vi syns där <laughs> nere sen. Och så vände han och gick. Va? <laughs> men... <laughs> Tror han att jag var? <laughs> ett fotbollslag känner man Vad alla. det ska slå honom sen när han väl är på träningen. Vad fan är den kille jag pratar med för idag? Sitter han och äter. Ja. <laughs> <laughs> vad händer den en sån grej? <laughs> Det är så konstigt. Det roligt. Ja. Ja, vi syns sen. Ja. Ja. Kan jag fortsätta berätta min helg eller? Jaha. <laughs> Va? Var du på Speedway? Jag sa att han var lite upp och ner Speedwayen ja. var ju upp ja. mm. Sen på söndag, sen kom söndag mm. Jag och Rocco Daman Kunde spela golfmatch mm. Jag spelade den sämsta golfen jag någonsin har spelat i hela mitt liv mm. Förlorade jag givetvis matchen ja. Men det ska sägas att Rickard Du har här... bättre än Rickard än Nej det här, är det, det här är det bästa med någon som kommer att säga om Rickard Han spelade fantastiskt Nej, jag ska du ta upp det? Ja, det jag, jag... Nej, jag spelade som, som en pose skit Aha. Ja. Som han som skrev på Aftonbladet ändå. dag. Ja, det gick vi igenom va? Vadå? Vad skriver han då? Att eh, han skrev till skribenten eller journalisten på Aftonbladet att Bra skrivet, du vann precis en sig AIDS. vet <laughs> heter <laughs> det <är jätteroligt> skrivet. <laughs> ah. Ja. Nej, så, så är det det här, Sen så har vi ju hänt lite ute i världen. Ska vi vad jag att säga. Tänkte du på något speciellt? Ja, det tänkte jag. Eh, många har säkert uppmärksammat detta redan men i USA så var det ah, nämligen ja, så ja. att det var det låg två nakna män vid vägen. Var den andra naken också? Ja, jag det har inte jag förstått det så. Jo, Både För, ja, förklarar du? Ja. Eh, låg två nakna män vid motorvägen i Miami. Där låg den ene och tuggade på den andres ansikte. 80 av ansiktet hade han möblerat va? Ja, det hade han nog säkert gjort. Jag får inte fram någon procentsiffra här. Men, <laughs> eh, det hade varit en kille som hade cyklat förbi och sagt till honom, lägg av nu. Står det här. Eh, så här står det eh, exakt. Jag sa åt honom att lägga av, men killen bara fortsatte. Man kan ju tänka sig. <laughs> Okej, okay, ja, jag är ändå klar. <laughs> lägg av. Ja, jag är mätt nu. <laughs> ja. Men så, står det, så går det ändå vidare här För det står inte att han ringde till polisen Utan vittnet hittade till slut en polis <laughs> Stod och fiskade ja. Ja. Som försökte förmå den andra killen sluta Killen bara stod där med köttbitar i munnen och morrade. Varför sitter du och skrattar? Det är så jävla hemskt. Ja, men då man tänker när man ser lite framför att han ser, sitter och tittar lite förvånad så här, med en köttbit eller en liten kind som hänger ut. Så du ser det framför dig och då skrattar du ännu ja, mer? Det ser ju så okay. <laughs> och då skjuter polisen ett par skott och han slutar inte, vet du? han skötla ett skott och Nä. han bara fortsatte tugga. Nej, nah, han, han avfirar sitt vapen. Står det står ju inte... Om man sköt på honom Eller om man bara sköt luften Men tydligen så sköt honom så många gånger Så att han avled till slut då. Ja. Men det är ju helt stört Alltså tydligen så är det någon Narkotikasykos Som han har haft eh, hamnat i så, Som känns som att kroppen bakas Och då tar de av sig alla kläder Det är därför de var nakna så de inte bara Bakas? Ja det känns som att det står här Som att du ligger och jäser igenom Ja precis så därför tar de av sig alla kläder För att få svalka så det känns som att de håller på att hittas i man Bra drag! Ja. <laughs> men men det, det tycker jag är fantastiskt roligt. Och en annan sak som är lite roligare också. Tycker du att det är fantastiskt roligt? Ja, men, alltså man måste ju ändå se det komiska i den här. Alltså det är jättehemskt det som har hänt. Men samtidigt ser är det ju komik. Det var uteliggare jag har jag fått med. Ja, som han åt, åt upp, ja. Aha. Ja. <laughs> ja. Sen så är det ju alla som är egen, men den här videre människan, Anders Bering Breivik. Som nu hans kompisar har vittnat emot honom här nu. Uh -huh. Idag. Och då om honom om att han, att han var förmodligen deprimerad. Han flyttade nämligen hem till sin mamma för att spela tv-spel på heltid. Uh -huh. mm. Så då trodde de att han var väldigt deprimerad eller homosexuell. Så alltså, antingen eller ja, Han betedde sig så Va? Varför blir han homosexuell? Ja, är att också... han bor mamma De trodde det att han var Antingen så... han verkade vara väldigt väldigt deprimerad det känns Eller ju som att också han... vara homosexuell Det känns ju som att han de säger detta för att ta Alltså skapa nya rubriker ja. För att ta bort lite av det som har hänt ja. Det kan ju inte stämma Han förlorade livsknistan säger en av dem De <laughs> trodde han var... var misstänkt att han var deprimerad Eller homosexuell. Ja, Det är jätteroligt Varför är en bild på David Beckham? Också? Jo, han, han ville vara som David Beckham Han har även opererat sin näsa Breivik ja, 1999. Och var, varför gjorde han det? Var det en kompis som frågade Vet du vad han svarade då? Ja. För att frågade näsa att se mer arisk ut Nej, <laughs> du ser en näsa arisk ut? <laughs> vad? Men hur nöjd trodde Beckham är ja! <laughs> Och är med i en Artikel om Ja, det är av de största och det, terroristerna. Det får ju mig att tänka på nästa grej här. Att är verkligen all reklam bra reklam? De säger, de säger ju att det finns ingen dålig reklam, säger man ju alltid. Ja, men det, det nej, här. men de menar väl på att hörs man alltid så ja. är det bra. Men ibland som på tv, där kan du gå reklamerna för mycket tills du börjar hata det. Jo, och därför ska men jag också säga smygreklam och sånt liknande som ofta förekommer. Lite här och där. Vadå för smygreklam? Ja men, men till nu? exempel att personen i filmen åker och tankar på Q8. Jaha. Och sånt. Jo men den är nog alltid bra skulle jag tro. Ja. Men just att när eh, på Q8 så tar eh, kassören upp ett vapen och skjuter kunden. Är det verkligen bra reklam då? Ja, Jag har aldrig handlat på Q8 igen. Vad pratar du va? Ja men jag, jag såg en film här eh, häromdagen med Bäck. Och då... då eh, med Beck här. Beck... Aha, back. Filmen Beck ja. Och då gick han in på en okq OK 8 Och kassören tar fram ett vapen Skjuter kunden Han känner väl gärna på något sätt Jag kommer inte ihåg Och då undrar man Är, är det verkligen bra reklam för OKQ8? OK den, smy ja. den smygreklamen ja, Tänkte jag så alltså att de har ringt upp dem Och säger Du vi tänkte tanka här i filmen Vill ni vi ska tanka på eran? tapp eller? <laughs> så säger de inget mer Ja för fan gör det <laughs> Då skickar vi till er en massa pengar. Det är nog alltid bra reklam, men då skulle jag tro. Mm. Inte vet jag. Nej mm. då. När Marie kom in i rummet sa hon det som alla redan tänkte. Här luktar det ronk Där, ja. Jag tänkte på en grej. Mm. Det är med henne. Hon och han, ja, som ska det... bli ja. det Skrattar vi åt som fan nu, eller hur? Ja, det vi. Och så är det att det är så jävla tuntigt. Ja. Men har du märkt av att överallt så är det folk som skriver det, även om det är ironiskt. Ja. Men till slut kommer det ju sätta sig. Ja, till slut kommer du bli hen. Så Till slut så kommer man inte reagera längre. Nej, eller hur? Nej. För men nu är det särskilt skimmsamt som... men man förstår ironin i det hela tiden. Ja. Men ändå så kommer det vara. Allvarligt att man ja. säger hen. Allmänt medvetet Vad va tar det egentligen för ett ord att sätta sig? För jag antar att det är så här det alltid är. Jag skulle tro att det tar cirkus 10-12 år. Ja, 15 hade jag tänkt mig. Mm. Ja, men någonstans är det, säger 10 10-15 år. Ja. Men det är ju ett fult och löjligt jävla ord. Ja, jag förstår. Allt det, inte det här riktigt. med diskriminering men... blir så jävla löjligt. Ja, men det är, om jag har förstått det hela rätt, så är hen att säga. HEN Ja, såg du så det så Hur sa jag då? HEN HEN nu, nu säger jag, du det igen jag säger det då? HEN HEN HEN HEN Ja, så kan vi säga HEN ja, Ta om ja. det nu igen då Ja, okej okay. Jag tror att det här med att skriva HEN HEN HEN Nej, va? Här Vi frågar så mycket på din dialekt eller? Ja, det tycker jag är tråkigt. Ja, det är tråkigt. Ja, det är tråkigt. Ja. Ja, Skitsamman. Allt det här med. Nu tar jag, jag tar med. Allt det här med att skriva hen är ju <laughs> egentligen för att. <laughs> sluta nu ja. För att slippa skriva, hon /han", eller hur. Det, om man det... inte vet vem, om, vilket kön det är. Ja, men, precis, nu, men vi, men, vi tack... söker eh, hon han som var ute eh, på krogen då och då. Eller någonting sånt om vi säger... ja, ja. Men Istället tanken... för att skriva det Då skriver de bara hen Ja men tanken är ju inte sån från början Vad jag har förstått Då är det ju att eh, På dagis och sånt så ska man inte Kategorisera det som han eller henne Va? Nej det ska inte spela någon roll om det är en tjej eller kille Är du en kille ska du få leka med dockor Och är du tjej ja, ska du få leka med pistoler Ja men därför ska alla kallas hen istället För det ska inte vara någon skillnad på dem det ska inte vara rosa för tjejer och blått för killar till exempel. Utan en kille kan gå i rosa och därför är den hen. Är det inte så? Det är Va? väl inte ett samlarnamn för ett. När du inte vet vilket kön det är man pratar om? Ja, men kan det vara så där, då? Så att när hen... när, när babysar äh, går omkring. <laughs> när, går omkring. När, när föräldrar går omkring med sina babysar. och man inte ser vad det är för kön på det. Det ser man ofta om de har en. Blå mössa eller rosa mössa. Om man, ja. sånt, typ. ja. Ja. Om man inte ser det. Så ska man då kunna säga. Vad heter han <laughs> <laughs> Så man garderar sig. Genom hela ja, ja. ja. Vad vad fin han var. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men det låter för löjligt. Ja men det blir ju så. Det är ju jättebra. Vad fin hans nedsektion är. Det blir ju jobbigt. Nej, men kan man inte bara fråga. Är det en, är det en grabb? Nej, det är det. Inte. Vad är det för något? Ja, är det? det är en bebis. Ja. Ha. Nej, men man, man, då får man vara lite smidigare. Vad heter barnet, kan man säga? Och så har man men, löst det. Ja. Kim. Aha, äh, ja. Efter Kim Kjellström. Då, eller? Nej, Kim Lauritsen. Min kvinnliga. Kim Lauritsen. Jag vet inte vem det är. Nej. vet inte något mer som fascinerar mig jävligt mycket. Det är Vem som mördade Bin Laden Va? Ja, de var ju ett helt gäng som gick in Men ja. det måste ju varit någon som har skjutit sista skottet Som vi verkligen dödade honom Ja, för det kommer man aldrig någonsin få reda på antar jag Nej. Det, men... tror, tror du inte om du hade varit Bin Laden I det läget Eller mm. inte Bin Laden, han som sköt min Laden <laughs> yeah. När de går in, hur många, hur många kan de ha varit Fem, fem, tio ja, det var Som var inne i huset ja. så de, de kan och... inte ha varit eh, 40 pers Nej de var bara fem typ, så här, hitsquad Ja precis, och säg fem då mm. En av de fem måste ju vara Så mycket malligare än de andra fyra ja. Och de andra fyra Helvete jag hade chansen mm. Ja men jag tror att det var själva löjtnanten vem är du och tro det? Ja men jag tror att det var ledaren. Ja men det kan du väl inte tro? Ja det kan jag väl visst. De går in i ett hus. inte de tro tro. Ja, men de går in i ett hus. Inte fan vet de. Då, när de hittar väl Bin Laden så trycker de ja. Nej. Lörjtnant! Här är han! Ja. Skjut! Ja. du inte. Jag tror att han sa det innan. Ja gravar. Här inne är förmodligen Bin Laden. Backa! När jag, jag dödar. Den. Nej men det är klart att det inte är så. Men. Det var ett lag som gick in tror jag de säger de Men det är, ja, men det är, det är ju fortfarande någon som är Jävligt mycket malligare än alla andra Ja men det är det precis bara... som i fotbollsmatchen När matchhjälten Slatan till exempel Gör ett hattrick Nej men det var ju laget som gjorde det här ja, men vi, Då Va? vet vi ju Idag vet ju ingen vem det var som Nej men de hade ju filmkamera det är klart de, de vet All, De filmade ju alltihop ja, Men det var ingen som var framför kameran Nej, men de vet vi vet ju fortfarande nej, nej, nej, nej, inte Obama ju. vet säkerligen ja, Men vi han, vet han har ju inte. gett sin medalj till någon ja. ja, Men alla fick väl medalj Men, men... du är ju en av dem Som är lite bättre Det är ju en av dem som sitter på kronor Och säger du jag sköt han Och kan mena det Tror du att de, de du säga, andra säger att jag, jag var med Jag var jag som gav han kulorna <laughs> ja. Ja, Men Tror du de andra ljuger om det lika mycket Till, till sin närhet <laughs> ja. ja det var jag Ja, precis Lite särskilt på fyllan Ja äh, Så så, så. Äh, så det var jag som sköt Raggningsknep Ja jag mm. är med hemma och har sköt min ladd Plus att jag har en Awesome body För jag är militär <skratt> <skratt> Jag har Jag har min Hårlock hemma Precis Du kommer komma hem och titta Hans öga hemma <skratt> ja. <skratt> ja Ja Vi går till reklam Och så tar vi eh, Veckans film Och veckans låter Ja, vi kan se på Yeah, yeah. yeah, yeah. mm. Nu yeah, yeah. mm. <dialect> kan vi börja med att presentera veckans film. Veckans film. Ja, veckans film. På en. En andra plats är vi uppe på nu. Och du vill göra det mer ståtligt. Ja, jag sitter och tänker på hur jag ska göra det mer ståtligt. Men jag, jag Vänta kan. Till ettan Och göra det ståtligt. Ja, ja, precis. Ja. Då blir det faror och grejer. Ja, det blir det, va? Ja, jag men. Raket. Ja, oh, ja. Mm. Men på en hedervärd andra plats. Var den ens nära ettan? Ja. Nej. Ja. Nej. Hur ska du dra det? Nej. Ja nej? nej? inte alls. Nej. Ettan är så fantastiskt mycket lång, längre över uh, allt annat. Okej. Okay. Ja. Bra grej. Ja, skitsa Ehm uh, på en andra plats. Den första film som han spelar riktigt bad boy. I. Collateral. Oh no! What the är du Hej, hej, pick up the jag tjänar. med fart eh? Kan du väl säga under pausen varför du kommer ihåg min fördelse <laughs> Det Hade varit kul eh, Ja, anledningen till att jag kommer ihåg den är ju på grund av Nile Citys gamla sketch om de koreanska adoptivpärronen Gå gärna in och titta på den på Youtube Sök bara Skriv bara koreanska adoptivpärron så kommer den fram där 29 maj, den kan de Ja, <laughs> de ska säga att datum var så ska de sjunga en låt Ja, precis Walk on the wild side, då ja. 23 februari Nej. Oh. Det finns 365 dagar på året Och du väljer What's love Get to Get to <laughs> Så Det är enda sättet för dig att komma ihåg mig Ja, det är på grund av 29 maj In in the city Amen. Tack ska du ha ja, Vi tar veckans låt, det blir Halloween Mankind Jag har inte hört den Nä? Får du börja lyssna på den? Ja, jag ska börja lyssna på den Jag har två grejer som jag har sagt oerhört fel med i podcasten Det första är det här med Moamba Hans hjärta som stannade Då sa jag 78 timmar Tra Det var ju 78 minuter <laughs> Det var lite fel där Reagerar inte jag då? Nä. Nej, du sa bara ojävlar oh, <laughs> Ja, men det var det ju <laughs> ja. Det var skönt att du lirade, litar på mig Ja. Sen så pratade jag med min kusin idag som påpekade att det här med Åt Vida Berg låten oh. när de sjunger den här, och att svenska spel är... Nu ska vi se här vad han skrev. Huvudsponsor. Ja, först jämförde han det som att det var som Barclay Cup, eller Barclay i Premier League. Ja. Men det är det inte. Allsvenskan ägs av Svenska fotbollsförbundet Svenska spel äger namnrättigheterna Till Allsvenskan Och då var det att de inte Åtvida Berg fick inte spela den när de gick in på matcherna Nähä, Det var det som eh, eh, Var kruxet ja, ja, ja, ja, ja Ja, och då är du inte lika ärd längre då mm, Nej, Nej. då förstår jag det mm. eh, På ett annat sätt Det var gott. gött Så det var ju tur att han ringde och läxade upp mig Ja, det gjorde han väl gärna Ja en lilla Michelle. <laughs> ja. Mm. Jag läste en jävla rolig grej här. Jaha. Att det var en dansk som uppfann inbrottsalarmet. Men tyvärr blev det stulet innan han tog patent på det. <laughs> en sån grej du kan göra. <laughs> Nej, varför skulle, varför skulle jag göra det? <laughs> du känns väl som du. Nej, jag tycker Hitta det... på världens bästa grej och så förstörs det på något sätt Ja men det är, det är det ju så. jävligt ironiskt ändå Ja <laughs> Fan larmen <landet smierar> inte inte <laughs> Visste du att i varenda Seinfeld-avsnitt ja. Så finns Stålmannen med på ett eller annat sätt vassa Ja Nej Jo Är detta dagens sanning? Nej Jo det är det Åh oh, fan Ja Jag ska bara kolla Jag ska kolla igenom alla avsnitt Ska du se alla avsnitt och så påpeka att något är Ja, men tills jag ser Stålmannen så kan jag slå om sen. Eller ja, så kan jag ta nästa avsnitt. Vet du vilken bok det är som har getts ut i mest bilagor förutom Bibeln? Oj, oh, jag tänkte säga Bibeln. Mm. Eh, jag är slatan. <laughs> Nej, vad fan. <laughs> <det> rätt? Nej. <laughs> mest upplagor genom... Eh, ja, vad kan det vara? Åh, eh, eh, oh, det måste ju vara någon känd... Den gamla havet. Ikea-katalogen. Det är ingen bok, det är en katalog. Jag tror eh, Rickard har någonting med det att göra. <laughs> att det kan vara... <laughs> De är 14 katalogen från Ikea varje gång. <laughs> <laughs> Så måste du vara. Ja, det kan det säkert vara. Vet du vilket som är världens vä mest vanliga ord? Mest vanliga ord. Mm. Det vanligaste ordet i världen alltså. Alltså det är världen. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Jag har allt jag <laughs> Okej. Okay. Vad är näst vanligaste då? Näst ett märke. Av något slag. Nike. Coca-Cola. Ja, såklart. Så ja. dum jag är. Nike finns ju inte överallt. Gör det inte Jo det är klart, det gör. Det är klart att det gör det, det görs ju i de här länderna där man inte tror att de finns <laughs> Precis ja. Inte det är en riktigt fantastisk historia De som startade Adidas De aj, två de, bröderna aj. Och så blev brorsan lite förbannad Så han gick och startade ett eget märke Och det blev Puma Ja, Det räcker så Det blev Puma <laughs> Jobbar brorsan kvar? Nej han startade eget Åh oh, fan Klarar han sig? Så Ja <laughs> Köp på Puma Tänk de föräldrarna Vad glada de ska vara ändå Tror du Ja men Tänk båda barnen känner så extrema mycket pengar Och båda två Ville ju ha sina föräldrars Gunst hela tiden För att de pratade inte, inte med varandra Hur vet du det? Ja men tänkte säga såhär Alltså de två bråkar. Nu hittar du på? Ja Ja ja, ja, ja. Men jag tänker så här. Att Båda två bråkar som fan mm. Mm. Båda bröderna Båda bröderna mm. ja De pratar inte alls med varandra mm. Det här är mycket lättare Om ni i radion och så här, ni, i, i, Eller i jag Ser mina händer här. För att nu. du särar på händerna ja, eller. För där, och där borta här nu. Här har vi eh nummer ett Låt oss kalla, låt oss kalla honom honom. kvar på Adidas. Ja. Adidas kallar man. Adidas heter han. Här borta har vi Puma. Ja. ja. Det är familj, nummer två Ja. Det är familjetid. Det mamma fyller år till exempel. Mm, ja. morsta ja, mors eh, pojken här, Adidas. Mm. Ja, varsågod mamma. Här åker du jorden runt på 80 dagar Varsågod. I en väderballong. En väderballong. Väderballon. Eller luppballongen där. Ja. Fråga ja. nummer två Ser detta eller tänker till lite grann och Ja, han varsågod mamma. Jag förlorar till månen. Ja. Tänkte alltså, det blir ju sånt tjafs jag och sen kommer Dida så säger igen. Vad fan går det till månen? Du, jag köper månen till dig. Varsågod. <laughs> typ så. <laughs> kanske inte köper Ja. Men jag tror att föräldrarna är väldigt lyckligt lottade för att de får åka till Månen och sen äger de Månen eller <laughs> ja, och... För att de bryr sig inte så mycket om att pojkarna där kanske inte pratar med varandra. Aha. För att de får ju att prata med, med, med dem. Hänger du med? Ja. Det enda som blir tråkigt det är ju typ på, på julafton och sånt där liknande. När de får fira i varsitt rum. Det är ju tråkigt. Ja. ja. Men jag tror ändå att det är... Det här har du tänkt ut du. Nej. Nej. Men ibland så vandrar ju tankarna iväg va. Ja. Man sitter här själv på en eh, onsdag kväll. Och tänker på saker och ting Jag var ju nära och komma med i vetenskapens värld vet du? Ja, det Den har du aldrig berättat om Nej, det tycker jag du ska ta upp Ja, det ska jag ta upp Det gör du nu Det kanske är någon av våra lyssnare Som har svar på det, nämligen Vetenskapens ja. värld hade ju inget svar på det Nej, de borde ju mig äh, ska säga det Du var ju knäckt dem Ja, precis ja. Jag, jag hade en fråga eh, Som jag hade tänkt på väldigt, väldigt länge jag ska ta frågan i slutet av... Uh... Får jag bara säga en grej innan? Jag tror inte att du själv har kommit på frågan. Utan jo. någon har sagt den till Nej. mig. Och så, jag så har, har du gjort, gjort den till din egen. Nej faktiskt inte. Berätta nu. Jag har kommit på den själv. Men jag tror säkert att det är fler som har tyckt. Jag Jag vet att du inte har gjort det. är du med att... den blicken. Det är tråkigt att en eh, som kallar sig min bästa vän inte tror på mig. Det tycker jag är tråkigt. Det tycker jag är mycket tråkigt. Berätta nu. I alla fall. Jag skrev till vetenskapens värld min fråga. Två veckor senare, ungefär, så får jag ett svar. Var vänlig, kontakta redaktionen med vår fråga. Det gjorde aldrig jag, så dum jag är. Jag mm. blev ju lite spoker där va? Jag tänkte att oj, oj, oj, nu ska jag sätta mig på ett hem. För att det var en lite konstig fråga. Frågan var alltså: pånera att du har en bil som går fortare än ljusets hastighet. Och du kör i totalt mörker Och tänder strålkastarna Lyser det då bakåt? Det var ju som liksom frågan mm. ja. Jag har inte fått något riktigt bra svar på den här Är det någon där inne Där ute i eten Som sitter på ett jävligt bra svar? Så ring in på någon <laughs> Ja <laughs> Nej men skriv på vår hemsida för guds skull Det är aldrig någon som skriver på vår hemsida <laughs> Nej, verkligen aldrig någon nej. Skriv på vår hemsida vad ni tror är svaret Så ska vi kontakt, ska vi ringa till vetenskapens värld i veckan och Så vinner ni antingen svar. en ficklampa, silversteg, eller Nej, dina presenter Nej nej. Jag är jättetacksam för mina presenter Ja, verkligen Ja, det är jag Ska jag gå hem och greja med dem Jag tror jag gör det direkt Får vi tacka för det idag va? Det ringer nu. Ja ja. <laughs> Hej då. Hej då. There's a dance we all can do to the Gator. Doing it is good for you do the Gator. Like we did in 65. It makes you feel so alive. So do the gator, the alligator. Get out on the floor and dance with me, alligator, alligator, alligator. Get down on your back and kick your feet, alligator, alligator, alligator. Do. The alligator, alligator, alligator, alligator Yeah, we can do it all night long Do the gator You'll survive if you are strong Do the gator You can always dance some more If you just get down on the floor And do the gator The alligator Yeah, get out on that floor and dance with me Alligator, alligator, alligator And get down on your back and kick your feet Alligator, alligator, alligator Just do it, the alligator Alligator, alligator, yeah. alligator Do the gator Do the gator So get out on that floor and dance with alligator, me alligator, alligator, alligator And get down on your back and kick your feet alligator, alligator, alligator Just do Ooh. it The alligator alligator, alligator, Ooh. alligator Get out on that floor and dance with me alligator, oh -oh. alligator, alligator Down on your back and kick your feet Alligator, alligator, alligator So do it The alligator Alligator, alligator, yeah. alligator